زیکر کو پسې تخویف دنیاوی بیان شو چې قامه هلاك شو په سورې قریش کې تزہیض په دنیا بیا ذکر کوي چې خلقو دنیا تاسو را مکا او دا خاص د قریش د پاره چلاو لضم را کارو کو چې دښمن یې ولا هلاك کو اوی هته نغرو نو ته د تشیو څلته شو چې موږ د دې مقابلانه شو کوله نو چې د انم خلق او وورې دو مشورو دنیا کې نو د قریش ډیر رزق پیدا شو دا اسینو مګي مخکې مشورو چې دا د حرم خلق دی دا دلار کور خلق دی عجیب یادا واقع شو نو ډیر عزت پیدا شو نغې د خپل عزت نغله ت پیدا اغیو بیا سفری کولی شام تا دا گرمه کې مصمم کی زکاغا یخزهو او یمن تا دا سلزه پا مصمم کی زکاغا گرم زیو او سد پارا دید پارا چی مالو نو بیراوڑو دا خلقونو دا ملکونو نو بیدا سامانو او دا را ډکلو. د ار دې خپل نوم پوجوان دی الله رب ال عزت وی چې خلکو چاله چاله د دین عزت ورکی په دنیا دی نه بدلی په پیسو دی نه بازار ته دین راو باسي مارکیټ ته دین راو باسي د دې دین ډیره 비زتی ده او چې څومره دا کار دی دن کې دنیا تا سره کوي کنه نو زمرو په الله دنیا کې لوګ راولي زمرو په یاره راولي او کده دا اللہ دین قدرو اوکو نو, نو پیلوگو یا نو پی یری اللہ به ادغی نساتی بسم اللہ الرحمن الرحیم لی ایلا فی قریشن مخ کی صورت سر لگی اگو راو خلقی ادا سکلو لکا غبوس خللی شوی دا صد پارا لی ایلا فی قریشن دا دید چې چه قریشو تلار ازاد شیم ذریعہ اولفت تم ملکونو سره برقرار پاتشي ذریعہ تعلقات او دنیا ليندين تم ملکونو سره برقرار پاتشي الالف اولفت او تعلق توي نبي عالم پخپله ارې سره تعلق ساتي لام پخپله معنا دي اجليا د پارا د مخابت او اولفت د قريش او الله ذاكارو کنو الالف هم رحله الشتاء اغالفت و محبت ده دی پا سفر ده جمعی که قیمن تا و پا سفر ده اولی که شام تا فلیابدو رب باز البیت نه نه دا سنده پا کارو دیدی بندگی که دا غذا تو چی ده دی کور مالک دیم دیل دی دی دی پا کار دیدی دارس چی اللہ اکڑو تو دید چې دې زمما باندې انشيه زمما د کور قدر, و عزتو و قدر و او عزتو کې نو چې دې د حقیقه د عزت نه کې دې دنیا پر وس شي او د دې خپل عزت نصرف دامت لب واخلی واخلې چې دنیا پر راجمه کوي دا دې نه دي پکار بندگی دې کوي د رغب د دې کور الذي يطعمهم من جوع اغذات چې دې خوراک ورکلې دې د لوګین او دې له امن ورکلې د ځایرین دا خو الله د ایبراهيم علیه السلام دعا قبول کړې چا ویلو چې الله دا کلي او دا زيده امن کې امينن ورزق اهلا من السمرات او د دې اسودن کو ترزق ور کې دا ډیره خو په خوانې خبره ده دا ردیو چې نه چې تاسو شام تا او یمن تځه رزق پدی کې نه دي پدې کې رزق پدی کې چې د الله بندگی کې رب هذا البيت ولي تدې کور د احترام پوهه الله تاسو دښمنان هلاک کړي تدې کور د احترام پوهه باندې واتا سو خصاتي تاسو باندې رحمد کړی سوره ال